Dumnezeu să fie slăvit, pentru că El este Cel care merită astăzi să fie lăudat de noi, proclamat de noi și cinstit de noi, amin? Mă bucur mult să fiu în casă Domnului, diavolul n-a vrut să ajung astăzi, a pus piedici, pentru prima dată te decade din cărucior, dar știu că Dumnezeu are un plan și vrea să ne vorbească bisericii și știu că deavolul e mânios, dar noi suntem mai mult decât biruitor. Amin? Amin? Suntem la o serie de predicți de neclintit, așa că noi vom rămâne de neclintit în ciuda furtunilor care vin, în ciuda situațiilor, Dumnezeu ne va de da putere să rămânem neclintiți. Și vă spunem fiecare ori, un bun venit, cei care este pentru prima dată în mijlocul nostru, bine ați venit în acest loc unde se cheamă numele Domnului și unde tu poți să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu și poți să-L întâlnești pe El. Și mă rog ca Dumnezeu să-ți vorbească, să simți dragostea Lui care o are pentru tine. Uh, vreau să vă spun că M-a sunat cineva uh, săptămâna trecută și mi-a spus Vai frate, ce grea povară uh, ți s-a dat uh, uh, Poate te-a luat prin surprindere Aș vrea să vă spun ca biserică să știți acest lucru N-aș vrea, vrea să fiți în necunoștință De la 14 ani Dumnezeu m-a pregătit pentru această slujbă în care eu am intrat N-am știut cum voi intra în ea, n-am vrut să intru așa dar de la 14 ani, de 20 de ani, Dumnezeu mă pregătește. Și nu pot și nu voi face ceea ce voi face a păstorini această biserică în puterea mea, pentru că nu sunt chemat să fac în puterea mea, ce am pe Dumnezeu care este de partea mea și eu sunt o unealtă pe care Dumnezeu se folosește. Amin? Așa că e puterea lui Dumnezeu, ceea ce veți vedea că se va întâmpla eu vă spun, pentru că vreau să fie înregistrate. Pentru că dacă n-aș zice, dacă se întâmplă o, am prins, Nici nu vine să crede ce s-a ce întâmplat Nu, dar noi, eu vreau ca să vă spun dinainte Dumnezeu face lucrări mari cu această biserică Această biserică va fi zidită Nu pentru că noi este mai special Pentru că Dumnezeu are un plan măresc cu această biserică Și nimic nu poate opri Absolut nimic, amin Dacă poate sunt oameni care spun, mă, uite ăsta e un pastor tânăr, bă, nu știu dacă e cel mai tânăr păstor din, uh, din Oradea, dar vă spun un lucru, Dumnezeu, nu disprețuiți tinerețea mea, pentru că Duhul lui Dumnezeu poate lucra mai mult decât ne imaginăm noi, amin? Iisus a început lucrarea la 30 de ani, eu sunt mai bătrân decât Iisus când o mergi el la cer, așa că știu că Dumnezeu se poate folosi de mine, amin? Aș vrea să vă, vă încurajez și vreau să vă spun, v-am spus data trecută și am, am urmărit ceea ce păstorul nostru ne-a spus în ultima lui Duminică în care a stat în această biserică. El a spus următorul lucru, acest loc va fi un loc al excelenței, urmează să renovăm această sală și a spus că suntem doar la început. Mulținam am înțeles atunci ce înseamnă, dar dacă intrați pe hol veți vedea... Planul, veți vedea viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o nostru. Și în partea aceasta, unde este acum terenul de fotbal, el în ultima duminică în care el a, a, ne -a, a fost cu noi, s-a îndreptat spre acest loc, care acum e teren gol, teren de fotbal, și a spus, aici se vor ridica clădiri. Și v-am spus că în, în anii, la sfârșitul anilor 90, 95, 96, 97, tata a mers în Virginia Beach, unde Duhul Dumnezeu l-a condus la o biserică care era în construcție, se numește Biserica The Rock Church, și a mers acolo și Duhul Dumnezeu i-a vorbit: aș vrea, aș vrea să construiești o așa biserică, asta să fie a, a, a, cum va arăta biserica. Și mi-am adus aminte, pentru că odată ce tata s-a întors și am văzut filmările cu pastorul de acolo, John Gimmicks, când am văzut eu, atunci, în 96. Mi-am adus, mi-am întipărit, de atunci n-am mai vorbit cu tata, ții minte n-am mai vorbit deloc, dar mi uh, a trimis pastor când a fost tata la acea biserică, tata a spus, simt că Dumnezeu mă cheamă să construiesc o biserică ca și aceasta și aș avea nevoie de planurile uh, de la arhitecții care voi ați avut, planurile uh, case, acestei uh, clădiri a bisericii. Și postorul Dumnezeu a pus pe ină pentru că acele planuri valorau cam 10.000 de dolari. Dumnezeu a pus pe inimă și a spus, simt că Dumnezeu îmi spune să ți le dau ție Așa că după ce au, după ce au terminat ne-au dat nouă planurile, planurile lor Așa că tata le-a primit, dacă Dani mă poți ajuta Tata a venit cu ele în 96 sau 97 și le-a dus aș vrea, să, aș vrea să vedeți că noi nu glumim când spunem că noi vom construi o biserică mare Acestea sunt planurile care le-am adus din Statele Unite pentru construcția care urmează să vină. O avem? Uitați-vă, n-au fost deschise de când au fost aduse. Lăsa aici! Lăsa aici! Și mă gândeam când Domnul m-a pus pe inimă să vă arăt planurile Că nu o să le deschidem astăzi Am pus Domnul să arat planurile Mă gândeam, bă, ce o să că oamenii Voi vreți să construiți și poate vă gândiți cum, cum va arăta biserica asta? Biserica care Domnul a pus pe inimă în biserica aceea sunt 5200 de locuri, în The Rock Church. Deci e o biserică 5200 de locuri. Probabil că la început vom avea 3500, și după aia vom adăuga scaune, dar e de 5200 de locuri. Va fi cea mai mare biserică din oraș. Și aș vrea să vă arăt aproximativ cum va fi zidită, pentru că vreau să vedeți astăzi. 20 și cât e asta? 23 uh, septembrie 2012 Eu rostesc asta Și veți vedea în filmări că Ceea ce spun se va întâmpla Aș vrea să vedeți cam cum arată Cam așa arată scheletul Care va fi, va fi, va fi zidită pe schelet metalic Biserica noastră, biserica mare Cam așa va arăta Uite, poți să pui următoarea poză Uite, O altă poză dintr-un alt unghi Schelet metalic, bun Acoperișul, vedeți în ce, în ce formă va fi bun. Totul pe schelet metalic următoarea poză, cam așa arată, arată interiorul, noi culorile le vom aranja cum vom vrea noi dar nu are balcon, e o, e o sală mare, jos și cam așa arată actuala biserică, noi partea aia albastră clădirile adiacente, noi le avem deja, probabil, noi vom rămâne doar cu partea albastră care e sala bisericii, ce urmează noi să construim așa că priviți, asta e planul lui Dumnezeu pentru biserica noastră Vă mă rog să intre în inima ta pentru că aici ne cheamă Dumnezeu. Și nu va dura mult până când vom vedea această realitate. Așa că să știți că avem planurile pentru biserică și Dumnezeu are planuri mărețe cu noi. Amin? Amin. Slăvit să fie El. Aș vrea să deschideți la Psalmul 27. Psalmul 27 a fost de o perioadă de vreme. Pasajul de unde am citit și de unde am pornit un un nou uh, studiu, o nouă serie de predici, predici pe care am intitulat-o uh, Neclintit. Pentru că atunci când vin furtunile în viața noastră, de multe ori ne prind pe nepregătite, vin pe ușa din spate și tu trebuie să știi cum poți să rămâi neclintit. Și am uh, vorbit despre faptul că va trebui să-ți bazezi viața ta pe cuvântul lui Dumnezeu, care va rămâne veșnic, este de neclintit și să declare anumite declarații ale credinței, așa cum David a făcut în Psalmul 27 și în mijlocul furtunii tu să faci niște declarații ale credinței tale. Și aș vrea să citim până unde am studiat până acum acest pasaj, vom citi, ne opre, mă opresc când am studiat o declarație, o rostim împreună și vom ajunge la pasajul de unde vom citi astăzi. Psalmul 27, versetul 1, cuvântul Domnului spune așa,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 tot plin de încredere aș fi. A fost prima declarație pe care am, am studiat-o și aș vrea să o citim împreună cu toții astăzi. Și prima declarație a fost eu voi rămâne de neînvinți și aș vrea să rostim cu toții. Și dacă ești pentru prima dată, rostește cu noi și declară prin credință. Eu nu voi fi fără putere, fricos sau neputincios. Eu voi avea mai multă putere decât se așteaptă oamenii de la mine. Eu voi rămâne neclintit și voi face față fiecărui atac. Voi birui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 A doua declarație pe care noi am rostit a fost eu voi iubi casa Domnului. Așa să rostim împreună această declarație a credinței. Voi iubi casa Domnului cu pasiune și cu o inimă plină de credincioșie, dedicare, râvnă și slujire. Casa Domnului va fi refugiul meu în circumstanțele grele. Aici Dumnezeu îmi va da putere să rămân neclintit. Amin. Versetul 6, cuvântul Domnului spune așa în Psalmul 27 Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței Voi cânta și voi lăuda pe Domnul A treia declarație pe care noi am rostit-o bazat pe acest verset A fost eu îmi voi ține capul sus Haideți să rostim această declarație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 ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Următoarea declarație, a patra declarație pe care vreau să o studiem astăzi și care să vedem din acest cuvânt, este eu îmi voi acorda inima la vocea lui Dumnezeu. Acesta este titlul acestui mesaj. Dacă iei notițe, bine faci, notează-le. Și Dumnezeu îți vorbește pentru că S-ar putea să uiți și o să-ți rău De aceea notează-ți astăzi mesajul Ai primit un buletin pe spatele căreia tu poți nota aceste lucruri Eu îmi voi acorda inima la vocea lui Dumnezeu Și veți vedea de ce e important în circunstanțe grele Să ai inima acordată la vocea lui Dumnezeu Haideți să ne rugăm, Duhul Sfânt să ne lumineze și El să ne vorbească Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru planurile mărețe pe care le ai cu această biserică să mulțumesc, Doamne, că nu faci pentru că noi suntem mai speciali, ci pentru că Tu ești bun și vrei să atingi acest oraș și vrei să mântuiești oamenii din acest oraș. Te rog, Doamne, ca în această dimineață să binecuvintezi fiecare persoană care a venit în acest loc. Deschide inima, să audă cuvântul Tău, să-L priceapă și să mulțumesc, Doamne, că vom merge din acest loc schimbați de cuvântul tău, mă rog Doamne să ne dai inimi care să-l primească cu bucurie în inimă și să-l împlinim, nu doar să fim niște ascultători pasivi, ci să dorim să împlinim cuvântul tău, în numele lui Isus Hristos, mă rog, mă rog să te folosești de mine, mă rog ca limba mea să fie ca pana unui scriitor iscusit în mâna ta și mă rog Doamne Sfinte să vorbești prin mine, poporului tău și mie personal în numele lui Isus să-ți ceri toată biserica să spună amin amin nu știu câți dintre dumneavoastră știți ce înseamnă a acorda un, uh, un instrument. Acorda un instrument înseamnă să primești de undeva o notă. De exemplu, dacă am vrea să acordăm chitara noastră, ar trebui să mergem la nota care o căutăm, în, uh, să o acordăm, acea cordă. Și mai întâi să auzim o notă care a fost acordată. Și la acest pian, fiind de electronic, deja e acordată, vine și un sunet care apare. Și dacă vrei să prinzi acela sunet pe coarda de la chitară, va trebui să te strofoci un pic și să îl găsești. Acum sunt, sunt aparate, acordoare, care automat îți arată frecvența și spune strânge un pic mai mult sau strânge un pic mai puțin. Dar veți vedea că dacă noi vrea să cântăm în armonie, aici în trupa de laudă și închinare, și această chitară n-ar fi acordată după sunetul de la orgă, Uh, N-ar suna bine deloc Ar fi, ar fi chitara și org ar fi în dezacord A ne acorda inimile pe frecvența lui Dumnezeu Înseamnă noi, tu să faci ce depinde de tine Să-ți acordezi inima Să o reglezi pe frecvența pe care emite vocea lui Dumnezeu Și să auzi vocea lui Vedeți în circunstanța cum a fost uh, cu plecarea lui tata. În această, în această situație, în această furtună, au fost multe voci care le-am auzit, multe gânduri care au venit și vom am studiat despre ele. La vestea aceasta, una din, una din vecinele mele, cunoscându pe tata, cunoscându pe mama, vocea ei, vai, urătei viața asta. Să vă zicea ei, vai, urătei viața asta. Un alt vecin care a auzit ce s-a întâmplat, Vai, democrația asta, uite cât stres creează. Vedeți? Văz voci. Și ce a fost important pentru noi în această situație pe care noi am trecut ca biserică și ca familie? Și când tu treci printr-o situație, este să te acordezi la vocea lui. Pentru că sunt multe voci și multe gânduri în lumea asta care vor vrea să te clatine. Da, mă, poate e democrația asta. Uite, dacă nu era democrația, ce au șesgune de a dreptul să construim, să te aliniștit, zgânduri și zvoci. Și secretul ca să treci peste orice furtună, va fi să fie acord, inima ta să fie acordată la vocea lui. Asta va fi secretul. Inima ta, când inima ta nu e acordată la vocea lui, s-ar putea să declati s-ar putea să intri într-o disperare, să simți un frânt, dar când vei auzit vocea lăuntrică a Duhului Sfânt, ăsta va fi secretul, să rămâi clintit. să te acorde Și în această dimineață vom vedea cum tu vei putea face acest lucru, pentru că e important când vine furtuna, dacă tu ne ești acordat la vocea lui Dumnezeu, sunt oameni care renunță la Dumnezeu. Știți care a fost reacția lui David când a văzut că vin știrile împotriva lui, că vrăjmașii lui vor să-l mănânce, vor să-l distrugă? Știți care a fost reacția lui? Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. El s-a întors la Domnul, el a auzit ce spune Dumnezeu în inima lui. Primul lucru care vreau să vedem este, vreau să vedem ce este în inima ta. Ce este în inima ta? Pentru că vom vedea cât de important este să știi ce îi în inima ta. Biblia spune cu privire la inimă, și când vorbim despre inimă, mă gândesc că toți ne dăm seama că nu ne referim la inima de carne, care o avem, în noi, ci ne referim în, în Noul Testament, când se vorbește despre inimă și în Biblie, se vorbește despre această, acest om lăuntric, spiritual care odată ce l-ai primit pe Isus în inimă, este viu față de Dumnezeu și aș vrea să vedeți ce spune Efeseni 1,17 și mă rog ca Domnul Dumnezeu nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavii, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să fiți atenti, să vă lumineze ochii inimii N-a știut că inima are ochi, a știut? De multe ori când vedem desenat, noi vedem o inimă și doi ochi. Dar Biblia spune să ne lumineze ochii inimii, pentru că omul nostru lăuntric are simțuri spirituale. El poate să vadă, el poate să audă, să simtă și să cunoască în Duhul. Odată ce te întorci Dumnezeu și Duhul tău este viu față de Dumnezeu, tu vei putea să percepi anumite lucruri pe care ceilalți din jur nu le pot percepe, nu le văd. Pentru că tu ai omul tău lăuntric care e viu față de Dumnezeu. Tu ai anumite simțuri spirituale care ceilalți nu le au. Tu vezi lucrurile diferit. Pentru că omul tău lăuntric a înviat față de Dumnezeu. Amin? Amin. Ochii okay, inimii, țineți minte. Cu inima ta tu poți să vezi, tu poți să auzi, tu poți să simți, tu poți să cunoști în Duhul tău. Cu inima ta. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre inima voastră. În primul rând aș vrea să vă spun că inima voastră are o visterie. În Luca 6 cu 45, Biblia ne spune omul bun, sus spune omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Iar omul rău scoate lucruri rele, din visteria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Ma cei care? Este mai în vârstă, știți că visteria era instituția care administra banii publici și tezaurul uh, statului. Era locul în care se păstra tezaurul public. Era un loc unde se depuneau lucruri valoroase. Ce spune Isus aici? Inima ta este un loc în care depui lucruri. Ce loc poate să fie o, Biblia spune, o visterie rea sau o visterie bună. Ce, pui tu, ce depui tu în inima ta? Pentru că nu viața depune lucruri în inima ta oh, Viața mi-a pus atâtea lucruri rele Nu, răspunsul tău Depune în inima ta Vă dau un exemplu Să deci zice că Cristi mă jignește pe mine Mă jignește, îmi spune ceva și mă jignește Eu am o decizie Ce depune în inima mea Eu pot depune iertare în inima mea Să-l iert Ce am depus, am depus iertare în inima mea Sau pot să fiu, Să am resentimente de față de el și și ce depune în inima mea resentimente și amărăciune. Asta depui în inima ta. Așa că vom vedea cât de important este ce depui tu în inima ta. Și asta e zilnic. Ar trebui să-ți umpli această inimă cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea păstorul în ultima lui predică care a rostit-o, el ne-a concluzionat studiul și a spus Studiați, citiți cuvântul lui Dumnezeu zilnic Pentru că e important ce îți depui Cuvintele lui Dumnezeu trebuie să intre acolo Pentru că atâtea voci A prins televizorul, își știri, sunt oameni Opiniile lor Tu trebuie să auzi opinia lui Dumnezeu Tu trebuie să auzi vocea, gândurile lui Dumnezeu de trebuie să depui asta în inima ta Ce spune psalmistul? Strâng? Ce strâng în inima mea? Cuvântul tău în inima mea Așa că dacă ți-ai face și o vei vedea imediat că o să vezi ce e în inima ta Pentru că va fi un semn care îți va arăta Poți să depui prezența lui Dumnezeu în inima ta Poți să umpli inima ta cu credință și cu o nouă viziune A nu uita că inima ta are o visterie Și acolo tu depui Tu depui lucruri A doilea lucru pe care vreau să vă spun despre inima ta Este că inima ta are un surplus Are o abundență Inima ta așa e făcută ca ce în ea să curgă pe deasupra dacă se vede bine imaginea de acel în cel pahar curge apă și apa curge pe deasupra Dacă ar fi de exemplu, vedeți, acest, acest pahar nu reprezintă inima ta De ce? Pentru că apa stă, nu există surplus Dacă ar fi surplus, ar curge peste el Ei, dar dacă eu torn, și asta e inima noastră Inima noastră e de genul acesta Inima noastră, turnăm în fiecare zi de punem lucruri în inima noastră și ce depune, uitați-vă ce depune, am depus apă, uitați-vă ce iese, ce surplus este, ce iese din inimă? pe ce am pus? Apă. Nu este, ați văzut că este Pepsi din, din pahar? Nu, ce depui, aia e surplusul. Amin? Așa că tu ai un surplus. Și acel surplus... Definește cine ești tu. Pentru că știi ce vede oamenii. Surplusul. Vedeți, oamenii nu pot intra în inima ta și să vadă ce are. El nu poate să pătrunde prin inima ta. Oamenii sunt ce văd oamenii, e surplusul. Și acel surplus te definește pe tine. Acel surplus. Oamenii văd surplusul. Biblia spune în felul următor, din prisosul, fiți atenți ce spune Isus. din prisosul inimii, adică din surplusul inimii vorbește gura. Din surplusul inimii. Așa că oamenii, dacă, dacă stai cu un om mai multe ore, ce va ieși din gura lui, va arăta ce e în inima lui. Va arăta ce e în inima lui. Din surplus. Așa că surplusul te definește pe tine. Surplusul te caracterizează pe tine și de obicei surplusul are o temă. Ce te caracterizează pe tine? De exemplu, poate tu ești un om darnic și în orice situație din viață tu dăruiești, indiferent prin ce trăiești, tu dăruiești. Și surplusul pe care oamenii îl simt, adică îl stropești și pe ei, este tu ești om darnic. Poate tu ești un om bun, asta e tema surplusului tău, dacă ar fi să caracterizăm surplusul. Oamenii știu că tu nu vorbești pe nimeni de rău Chiar că încep ei să vorbească, să bărfească pe cineva Ei știu că tu vei tăcea din gură și vei spune Hai să vorbim despre alte lucruri, mult mai ziditoare fraților Oamenii știu că ești un om bun, tu nu judești pe nimeni Sau oamenii știu din surplusul tău, te cunosc, ești un om negativist Ah, n-are rost să încerc pentru că oricum lucrurile nu merg Da, de ce să, de ce să încerc să mă schimb? Că oricum am încercat și nu m-am mai schimbat și critici pe toată lumea Oamenii te cunosc pe tine după surplusul din inima ta. Cum am mulți oameni încearcă să ascundă ce îți e cu adevărat. Și încearcă să, dacă ar putea să suprime, să nu mai curgă pe deasupra. Dar de spune că nu poți. Nu poți. A trei să taci din gură, să nu faci nimic, ca omul să nu-și dea seama. Și știți că sunt periculos așa, că nu zic nimic. nu știi la ce să te aștepți. La ei. Stă lângă tine, nu zice nimic, nu zice nicio idee, nu zice... Nu știi la ce să te aștepți. că par suspecti oameni care tag din gură. Ascultă-mă, Dumnezeu spune că nu poți ascunde cine ești. Nu poți, pentru că ce ești, va ieși afară. De exemplu, dacă eu aș pune aici în parul, această aceste bobe de fasole, și aș turna și în fiecare zi, ce ar curge din parul? Ar fi bobe de fasole. Deja așa să curgă uh, portocale și mandarine. Nu că am pus bobe de fasole. Asta am pus, am pus babe de fasole, Și că inima are un surplus și ce iese afară te caracterizează pe tine. Ai vrea, știu că sunt oameni care aveau oameni. Aș vrea că oamenii să mă știe ca un om rugativ. Așa vrea că oamenii să știe că eu sunt om aproape de Domnul. Eu, eu iubesc pe Domnul. Da, dar te văd la lucru. Și văd că nu e asta situația. văd că tu ești nervos. Ești cam recalcitrat. Și caracterizarea pe care ți-ar face oameni nu îi oace oma lui Dumnezeu, și tu. Nu, te caracterizează după surplusul acela, după prisosul din inima ta. Așa că, de, de ce vă spun că e foarte important ce depui în visteria în tale? Amin? E absolut ce depui, pentru că ceea ce depui în visterie, ești afară. Ceea ce depui, ești afară. Al treilea lucru pe care vreau să vă spun este că inima ta este sursa vieții tale. E sursa vieții tale. Proverbe 4,23 ne sfătuiește, păzește inima mai mult decât orice. Căci din ea este izvoarele vieții. Un izvor este o sursă. Dacă ați avut ocazie să mergeți de la Oradea, să treceți prin alej, Piatra Craiului, să coborâți la Negreni Și după Negreni urmează o localitate Izvorul Crișului Cât s a trecut pe acolo? Izvorul Crișului, mulți s a trecut pe acolo Și dacă vă opriți mai sus de sat Există un loc, este o, ceva hotel A fost sau restaurant Și există un loc care a fost aranjat frumos De unde efectiv țâșneste izvorul Crișului Și dacă urmărește acest curs al crișului te va duce la acest izvor sursa râului care străbate orașul nostru este acolo izvorul crișului și așa și-a luat denumirea acea localitate ascultați-mă dacă din acel izvor ar țășni apă contaminată degeaba ar pescui pescare care pescuiesc și vedem pe malurile crișului, degeaba pentru că acei pești ar fi contaminați și-ar fi vai de ei să mănânci un pește contaminat Dar din acel izvor Izvorește apă bună O, și, o, put, o poți bea Am fost și am băut din ea Am băut din criș Nu-ți vine să crezi, dar am băut din criș Dar știți de unde? De la sursă De la sursa am băut din ea Inima este sursa vieții tale De acolo pornesc toate lucrurile Dacă nu spăzești inima Toată viața ta e contaminată dacă nu ai grijă ce depui în inima ta, întreaga ta viață, degeaba te chinui tu, degeaba începești să fii un om al lui Dumnezeu, pentru că dacă nu rezolvi problema inimii, a sursei, acolo e problema. Sursa. Ori de câte ori, noi știm, când mergi la un doctor, el încearcă să-ți găsească un diagnostic și încearcă să-ți care sursa bolii, ce s-a întâmplat. De la ce ai avut această boală? Ții când am mers cu Teddy, după ce am fost în tabără Și m-a întrebat De ce credeți că vomită? Care e sursa? Ce a provocat acel lucru? Pentru că trebuie să rezolvăm Să vedem cum putem rezolva de la sursă Problema, nu doar faptul că vomită Bun, sunt multe medicamente pe care Poți să-i dai unui copil că vomită Dar care a fost lucru Care a provocat acea vomă? Care a fost acel lucru? ideea e sursa, așa că inima noastră e sursa noastre. Dacă inima ta e rea, viața ta va fi rea. Dacă inima ta e contaminată, viața ta va fi contaminată. Și degeaba încerci tu să reglezi, să mergi alești și să încerci să, să încerci să cureți Lucrul de care a contaminat crișul. Degeaba, du-te la sursă. Du-te la sursă și vezi acolo ce contaminează izvorul crișului, dacă vrei să rezolvi această problemă. Cumă Vreau să, vă, vreau să vă spun Un alt lucru, al doilea lucru Care vreau să vă spun, punctul B Dumnezeu vrea să vorbească inimii tale. De ce vrea să vorbească inimii tale? Pentru că el știe că e sursa vieții tale El știe că el trebuie să vorbească inimi. David, ce se roagă David că După ce el păcătuiește cu Bacema Și ce se roagă David? Zidește în mine Nu zice o viață nouă, o inimă nouă, o inimă nouă, pentru că el știe că dacă inima mea e nouă, eu vă fi o altă persoană, doamne zidește în mine o, o inimă nouă, vă spun toate aceste lucruri să vedeți, pentru că vreau să ajung undeva, pentru că inima ta, ca să o acordezi la vocea lui Dumnezeu, trebuie să rezolvi această problemă a tale. ce depui în ea, să rezolv problema, care-i sursa, ce, ce izvor ai tu în viața ta. Dar Dumnezeu vrea să vorbească inimitale. tale. Dumnezeu vrea să vorbească, primul punct, copiilor lui. Să știți că Dumnezeu, de multe ori, această idee mediatizată în presă, că Dumnezeu e acolo sus undeva și El ne lasă pe noi să ne facem ce vrem noi, El nu prea interesează, El are treburile, e ocupat cu treburile Lui. Fals? Total fals. Pentru că Dumnezeu a fost tot timpul interesat să vorbească copiilor lui. Și planul original al lui Dumnezeu îl vedem cu Adam și Eva. Adam și Eva nu au fost puși pe pământ doar să lucreze grădina Eden. Nu. Dumnezeu a creat, fiți atenți, pentru că e important să înțelegi de ce te-a creat pe tine, ca persoană. De ce ești aici pe pământ, de ce respiri și tu aer cu noi, împreună. Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva pentru că a avut atâta dragoste în inima lui, vrea să o dăruiască cuiva. Vrea să o dăruiască și -a să voi face om după chipul și asemănarea mea și voi iubi omul. Și asta a și a făcut. Așa că o ființă umană a fost creată datorită dragostei lui mare lui Dumnezeu care a avut-o pentru noi și care a vrut să o dăruiască cuiva și a vrut să dăruiască omenirii. Și a creat pe Adam și Eva și Biblia spune că dimineața Dumnezeu se întâlnea și vorbea cu omul. Dimineața. Scopul lui Dumnezeu nu a fost ca omul doar să muncească pe acest pământ. Nu crea Dumnezeu. Hai să creez o, o care să le dau de lucru. Eu să mă văd de treburi și ei să aibă de lucru acolo. Să sape o fântână, să se joace cu animalele. Nu a fost acesta scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu a fost ca să creeze o, un om cu care să aibă o relație. Și vedem că zi de zi vorbea cu Adam. Știți când Adam nu mai a vorbit cu Dumnezeu? După ce a păcătuit. Atunci s-a ascuns. Și vine Dumnezeu în grădină și el întreabă, și se întâlnesc la locul unde se întâlneau ei, sub un smochii. nu știu unde se întâlneau ei. Adame, unde ești? Unde ești, Adam? Și ce zice Adam? M-am ascuns. Și de atunci, dragii mei, omenirea se ascunde de Dumnezeu diminețile când ne trezim în loc să mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu să vorbim cu El cum a fost creația originală să stai de vorbă cu Dumnezeu omul merge la treburile Lui dar unde ești? m-am ascuns, m-am dus la treburile mele planul Lui Dumnezeu nici nu a fost să aibă o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu a vorbit cu copiii Lui a vorbit numai la Adam și Eva dar a continuat să vorbească El a vorbit prin creație a vorbit prin îngeri prin proroci prin vise, viziuni prin sorți el a vorbit printr-o voce blândă, alteori prin foc, printr-un rug aprins, prin predicare, prin fapte simbolice, minuni, semne, scris pe perete. El a vorbit prin impresii primite, prin versete primite, prin oameni, prin circumstanțe, prin Duhul Sfânt. Să știți că El nu este pasiv în a vorbi inimii noastră, Nu este pasiv. Problema e că inima noastră nu e acordată să audă vocea Lui, dar El, el vrea să ne vorbească, El, el ne vorbește, noi... Inima noastră, trebuie să vedem cum o acordăm la vocea Lui. În Noul Testament vedem ceva interesant, când Iisus Hristos vine în inima noastră și locuiește în noi și Duhul nostru devine viu față de Dumnezeu, vedem că Dumnezeu vorbește mai întâi inimii noastră. Dacă Dumnezeu va vrea să facă ceva, asta e, asta e intenția lui Dumnezeu. Ascultați-mă, intenția lui Dumnezeu este dacă vreau să fac cu cineva ceva, îi voi vorbi eu personal. Eu personal îi voi vorbi, îi voi spune. Personal. Cum a vorbit lui Moise Dumnezeu când l-a chemat? L-a trimis pe Aron să meargă în pustie unde era Moise, să-i spună că Dumnezeu nu poate vorbi personal cu Moise. Nu, prin rugul aprins, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise. Personal. Dumnezeu vreau să-ți vorbească în inima ta personal. Prima dată, un cuvânt. Ascultați-mă, toate cuvintele pe care Dumnezeu mi le-a vorbit în inima mea prima dată, Că după aia, el, el vrea să confirmă, vede că tu ești indecis, vede că tu încă nu ești sigur, și el vrea să confirme prin alți oameni care vin să-ți aducă un verset printr o, o prorocie prin vestirea Evangheliei, El îți confirmă acele lucruri, aia altceva, dar mai întâi îți va vorbi inimitală. La 14 ani Duhul Sfânt în vorbește. Și spune așa, te chem să fii un pastor, te chem să conduci oamenii în închinare, să vestești cuvântul, la 14 ani. În inima mea am spune Am început să pună în inima mea acea o dorință Am început să vorbească Prin câteva cuvinte Și când am primit prima confirmare Când a venit, când a venit am, fost, am avut 14 ani Eram la o tabără Și prima confirmare pe care eu am primit-o Că ăsta e planul lui Dumnezeu A fost profetic Și a venit din partea lui Bob McGregor La o tabără el, Care este pastorul în Vancouver acum El a spus următorul lucru Te chem. Să iei uh, uh, ștafeta de la tatăl tău. Te chem să păstorești biserica. La 14 ani. Dar n-a fost prima dată când mi s-a spus chestia asta. Pentru că prima dată Dumnezeu mi a spus-o în inima mea. Pentru că Dumnezeu a vrut să vorbească mie prima dată personal. asta e dorința inimii tale. asta e dorința lui Dumnezeu pentru viața ta. Să-ți vorbească în inima ta prima dată. Pentru că ascultați-mă ce se întâmplă. Dacă nu este prima dată în inima ta, acel cuvânt nu are nicio fundație să rămână în inima ta. Ori câte ori am primit mesaje care Dumnezeu nu mi-a vorbit prima atât în inimă, totdeauna le-am le privit cu oarecare suspiciune. Acum doi ani de zile a venit cineva din biserică și îmi, îmi proocește următoarea prooceie. Eu te chem la o lucrare afară din acest oraș, afară din această localitate, să mergi departe. Din nou am pus rewind, dar ce Domnul mi-a vorbit mie personal, uh, nu cred frate Cred că ai auzit diferit Nu cred că Domnul ți-a vorbit Cred că tu ai avut o idee, dar nu Domnul ți-a vorbit De ce? Pentru că am vreo 10 confirmări Că s-a să păstrez Biserica Salem Nu i-am spus eu atunci Dar a chemat să fiu aici alături de tată Asta i-am spus eu lui Și iată că nu s-a împlinit ce a spus el Iată că nu s-a împlinit Pentru că i-am spus următorul lucru Peste 20 de ani, i-am și zis Vei, vei, vei veni la Biserica Salem și o să mă vezi predicând. Asta se va întâmpla, pentru că știu. de ce? pentru că Dumnezeu m-a vorbit în inima mea. Am avut o, 17 ani, am mers într-o biserică, aici în oraș, nu o să spun numele unde am mers, și a un om la mine. Spune, Dum, Dumnezeu te cheamă să fii misionar în Africa. Fratele meu, eu știu ce Dumnezeu m-a chemat să fiu. Nu rostii peste mine lucruri care nu sunt adevărate. Nu sunt adevărate, nu le primesc, pentru că nu m-a pus în inima mea această, acest lucru, Dumnezeu, să mă, dacă o să mă chemă să predic altceva, n-ai înțeles? Bine, ce știe ce s vorbit Domnul, sau dacă o fost de la Domnul. Dacă țineți minte, dacă Dumnezeu vrea să-ți vorbească, prima dată va pune în inima ta o dorință, numai trebuie să, ai, să acordezi inima ta, să-ți acordezi inima, amin? Dumnezeu vrea că tu să știi gândurile Lui pentru tine. Dumnezeu are pentru tine gânduri specifice. Mamii pentru tine, el are acum gânduri specifice. Concret la situația pe care tu treci. Noi ca familie, Dumnezeu are gânduri specifice. Pentru noi. Nu în general ce se întâmplă când un păstor este chemat la domnul. Nu specific. Are pentru tine gânduri. Asta e planul lui Dumnezeu. El are gânduri specifice și tot timpul a avut cuvinte acum. De aia e important când ești printr-o furtună, să inima ta să fie acordată la vocea lui pentru că dacă e acordată, tu vei auzi gândurile lui Dumnezeu. Pentru că vine în formă de gând. Vine în formă de gând. Și trebuie să, trebuie să știi care sunt acele gânduri ale lui Dumnezeu. Și Biblia spune despre aceste gânduri ale lui Dumnezeu. Biblia spune despre ele că ele sunt gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să ne dea un viitor și un adăjde. Asta e planul lui Dumnezeu. Gândurile lui Dumnezeu nu este să te nimicească, fratele meu. No? Gândurile lui pace. pace. Îți de pace gândurile lui. Când veneau oameni că Domnul te urmărește, dacă nu te întorci la Domnul, El vine și El vrea să te distrugă. Fratele meu, gândurile lui Dumnezeu sunt gânduri de pace. El vrea cu dragostea Lui să te înconjoare și să te întorci la El pentru că îl iubești, nu că ești fricos de El și că ți-e frică de Dumnezeu. Gândurile tale sunt așa de prejos de gândurile lui Dumnezeu. De importanță au fost gândurile lui Dumnezeu, pentru că noi în viață de multe ori eu am fost învățați și cu management și să ne planificăm viața. Aveam o, mi-aduc aminte, când am citit prima o carte, cum să, strat, cum să faci o strategie pentru viața ta, să-ți faci un plan pe 50 ani Mi-am făcut și eu un plan, eram la 25 de ani, planul meu era să am un jeep, fain, ăsta era planul pentru că carte au zis să-mi facă să -mi fac planul, mi-am făcut plan, domnule. eu am avut o strategie, cum ajung acolo, am avut și un plan Tot cum se va realiza chestia de aia și nu s-a întâmplat, am avut un vento Dar, dar Planurile lui Dumnezeu sunt mult mai presus decât planurile noastre și gândurile noastre. Biblia spune în felul următor: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus, atât de sus căile mele atât sunt față de căile voastre. Vai susi cerul ăsta, fraților. Ați fost în avion să vedeți că tot te ridici și tot mai este și tot mai merge. Așa de sus îs gândurile lui Dumnezeu față de gândurile noastre. N-ai cum cu mintea ta să înțelegi gândurile lui Dumnezeu. Îs sus de tot. Dumnezeu vrea ca să înțelegi că FSM 3 cu 20 spune... Prin puterea care lucrează în noi, Dumnezeu poate să facă ne spus mai mult decât cerem sau gândim noi. Nu știu ce ți-a imaginat și cu ce ai cerut Domnului, dar Dumnezeu poate să facă mai mult de ce tu ți-ai imaginat și ce tu ai gândit. Cu viața ta! Așa că nu-L limita pe Dumnezeu. Crede că planurile Lui și gândurile Lui sunt mult mai superioare decât planurile noastre și gândurile noastre. Amin? Și aș vrea să facem un exercițiu înainte să trec la următorul lucru, pentru că vreau să vorbesc după aceea de alte gânduri care intră în inima ta de care trebuie să ai grijă. Așa vrea să închizi ochi acolo unde și aș vrea să spun, bazat pe cuvântul Lui Dumnezeu, care sunt gândurile pe care Dumnezeu le are cu tine, înainte să trec la următorul punct. Aș vrea să auzi ce Duhul Sfânt spune prin cuvântul Lui, astăzi ție. Eu am viața ta scrisă în cartea mea. Eu am avut planuri cu tine chiar înainte ca tu să te fi născut. Eu din totdeauna te-am avut în inima mea. Eu te-am iertat de tot trecutul tău și ți-am îndepărtat păcatele cât este de departe răsăritul de apus. Eu te-am destinat să fii o persoană binecuvântată, să trăiești o viață din belșug și să primești lucruri mărețe de la mine. Eu ți-am dat un vis o viziune, o speranță. Tu trebuie să trăiești cu capul sus, pentru că ești al meu. Eu te iubesc așa cum ești și te iubesc prea mult să te las să rămâi așa cum ești. Eu te schimb pentru binele tău. Amin. Vezi, dacă ai citit cuvântul lui Dumnezeu, ai vedea, acestea sunt gândurile lui Dumnezeu pentru tine. Și trebuie să-ți umpli inima cu aceste gânduri, pentru că ele sunt gândurile lui Dumnezeu. Acum, problema este că în viața noastră, în inima noastră, sunt alte gânduri care vor atenția noastră. Și aș vrea să vorbesc despre ele, de mască astăzi. Alte gânduri care vin în mintea ta. Nu-ți de la Dumnezeu și aș vrea să vedeți de unde sunt aceste gânduri. Alte gânduri, prima, prima categorie de alte gânduri este că sunt gândurile firii tale pământești. E firea ta pământească, care Biblia spune în Romani 8, 7, că este în împotriva lui Dumnezeu, așa că firea ta nu poate înțelege gândurile lui Dumnezeu, e firea ta pământească. Când așa vecina mi-a spus, uai, urâtă-i viața asta, a fost firea ei care a vorbit, mintea e carnală, Ii se pare, e urâtă viața, nu e, Dumnezeu nu asta a spus, Dumnezeu nu a spus planul lui Dumnezeu, dar a ieșit din inima ei pentru că a fost... Firea pământească și trebuie să faci diferență dintre firea pământească, gândurile firii pământești, care încearcă și ele sunt egoiste. Ele niciodată nu vor înțelege gândurile lui Dumnezeu. Așa că trebuie să vezi, trebuie să vezi trebuie să le identifici, care sunt gândurile firii tale pământești. După aceea sunt gândurile deprinderilor tale negative din trecut. În 2 Coninteni 10 cu 4,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 Tu ai niște deprinderi în gândirea ta Mai ales dacă ești mai în vârstă Deja sunt tipărite bine acele, acele Deprinderi în mintea ta Și pot fi, acele gânduri pot fi gânduri de eșec Acele gânduri pot fi gânduri Cum nimic nu merge bine De ce să încep, de ce să încep ceva Sunt gânduri de respingere, de negativism Poate sunt gânduri de mândrie Că tu meriți să fii tratat într-un alt mod Că tu meriți lucruri mai bune de la viață Dar vreau să înțelegeți că Dumnezeu te cheamă astăzi Să iei orice când rob ascultă de Cristos, când vin gânduri de la deprinderile tale din trecut, asta spune cuvântul Domnului. Și când citești cuvântul lui Domnului, pui cap în cap. Asta e gânduri la deprinderea mea, m-am obișnuit să gândesc așa, dar nu-i adevărat. Amin? Pai sunt gânduri de la dușmanul sufletului tău, diavolul. Vezem 6 cu 12 ce spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Știți când Isus a fost ispitit, cum a fost ispitit în pustie? Prin gânduri. Știți ce a venit diavolul, ce gând i-a pus diavolul în, în mintea lui? Oh, Isus, nu ți e foame. Vezi pietrele alea. Dar ai putea să le transformăm în pâine. Deci, fiul lui Dumnezeu. Zgânduri de la diavolă. Și la început nu par rele. Dar. dar poate ăștia aici și se spune: ce ar fi rost să transforme niște. Pâine? Dacă eu fost foame? Nu, el vine și spune că omul nu va trăi doar cu pâine. Este scris. Vine după aia diavolul și îi dă un alt gând. Și poate la început când vezi, bă, de ce așa rău gândul ăsta? A tu ești fiul lui Dumnezeu, îi pune un gândă în inimă. Tu ai putea să mergi pe strășina templului, să te arunci jos. Și normal, îngerii vor veni, vor suri, te vor prinde și oamenii vor vedea, uite, stai fiul lui Dumnezeu, hai să-L pe El. Și dacă te gândești așa, voi zice, da, era, era chiar o chestie foarte tare. Dacă Dumnezeu se arunca de acolo, poate oameni, mai mulți oameni ar fi crezut în El. E dar... Diavolul și șiret, el o să te minte El chiar o să zică unele lucruri Care trebuie să ai grijă că Da mă, pare, poate, poate să adevărate Dar el este Tatăl minciunii Și el va veni să te mintă pe tine Știți ce minciune aduce diavolul în minte? ta? L-am și notat aici Și ce te el? Tu nu ești iertat, minciuna diavolului Tu nu vei reuși la nimic Tu nu te poți schimba așa că nu încerca. Trecutul tău a anulat victorul lui Dumnezeu pentru tine deci, eu poate binecuvânta pe alții, dar nu pe tine. Tu nu ai un destin, tu nu ai un scop. Tu ai slăbiciuni care te fac inferior tuturor. Tu poți trăi oricum vrei și tot o să fii binecuvântat de Dumnezeu. Tu poți păcătui tu că și nimeni nu va ști. Sunt minciuni ale deavolului. Așa că trebuie să ai grijă la aceste gânduri care vin în inima ta. Trebuie să le deosebești. De e important să vedem să fie acordat la vocea Duhului Sfânt. Iisus era acordat Inima lui la vocea și știa asta Nu-i gândul lui Dumnezeu Nu m-a chemat Dumnezeu să vin aici și să mă arunc De pe streșina templului M-a chemat să vindec pe bolnavi M-a chemat să eliberez pe cei captivi Asta a fost chemat să fac, nu să sar de pe templu Amin? El a făcut doar ce îi spunea tatăl Să fac, el spune nu fac nimic Nici nu spune tatăl să fac După aceea sunt gândurile de la oamenii Din jurul tău care au o cunoștință limitată Mă aduceți aminte când David a mers pe câmpul de bătălie trimis de tatălui cu mâncare la frații lui. Mă aduceți aminte. Și îl vede fratele lui mai mare. Că David întreabă: cine e Filisteanul ăsta care bleastă măporul lui Dumnezeu? ce se va face celui care îl va doborâ pe el? Și îl vede și fiți atenți. El, fratele mai mare, pentru că avea o cunoștință limitată asupra situației. Ce, uite. Ce faci tu mai aici, mă David? Mă, ai lăsat responsabilitățile tale la oi și înainte aici să te holbezi la câmpul de bătălie? Nu te poți juca tu acolo cu oile? Fiți atenți! Și a, vocea fratelui a fost de la un om care a avut o cunoștință limitată pentru că n-a știut că tatăl l-a trimis pe David. N-a știut. Așa că vei avea de-a face cu oameni cu care vei vorbi, care vorbim tot felul de idei. Au o cunoștință limitată Nu știu toată povestea Nu știu Să că ai, să ai grijă David dacă se descură așa Da, tu nu știi no. David nici nu a băgat în seamă Ceea ce a spus fratele lui Și după aceea a, a mers la Saul Și Saul a avut un gând pentru David Bă, David ma tu te ești un copil mă Ăsta e din, din tinderețea lui în război. Ce șanse ai tu? Iar un alt gând dar știți de ce a fost gând, de ce a fost dintr-o cunoștință limitată? Pentru că David începe să-i spună, stai, stai un pic. Da, eu am fost la oi, dar să știi că atunci când a venit un urs să ia o oaie, m-am bătut cu ursul, l-am omorât pe urs. Acum câți dintre voi aici ați omorât un urs? Eu ca să fiu, aș fi destul de impresionat. O venit leu! Hai mă, lasă-mă, David. Mă, au venit leu, mă, Saul. No. L, -am, l am omor, i-am smuls oaia din gura leului. Wow! Să ai un băiat ăsta de, de 12-13 ani care face chestii de astea, du-te și bată-l pe filistean. Saul să o fie gândit. N-am văzut în Biblie că Saul să fie fi omorât un leu sau un urs. De ce a spus el că nu poate să meargă împotriva filisteanului pentru că avea o cunoștință limitată? Aveau cunoștință limitată. Și de multe ori, ascultăm de aceste voci. Ascultăm de ele. Uai, dacă făcea chestia aia, dacă... Din nou, oamenii zic, au o cunoștință limitată. Dacă ar ști toată povestea, ar fi altfel. Amin? Așa că să ai la oamenii care îți vorbesc această cunoștință limitată. Și ultimul uh, gând care ar putea să vină în inima ta sunt gânduri de la cultura în care trăiești. Și Biblia ne spune în Roman 12,1 Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Sfântă plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestea. Să nu vă potriviți chipului viacului, culturii acesteia ci să vă preface prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine, voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită ești în clasa 12 -a și profesorul tău vede că ești băiat deștept, ștept vede că îți merge mintea bine vede că tu ai avea un viitor în medicină poate, în știință și te aude că tu vrei să mergi la școala de teologie care e gândul culturii? Bă, tu cariera. Nu sunt destul preoți. Bă, avem nevoie de mintea ta ilustră. Avem nevoie, tu ești un om geniu, tu vrei să inventezi lucruri. Mergi acolo, mergi la, mergi la preoție, mergi să fii pastor. Mă ascultă, mă, noi avem nevoie de tine aici, mă, uite-te, Institutul ăsta are nevoie de tine. Vocea culturii. Dar Dumnezeu știe ce talent au pus în tine și cum el vrea ca acele, prin acele talente să duci gloria lui Dumnezeu, Un locul unde te cheamă Poate Poate să te cheamă misionar. Într-un loc, în Oltenia, în, în Africa, în India unde, unde Dumnezeu te cheamă pe tine? În satul tău, nu știu Și vine o cultură, mă, dar tu ai putea face așa de mult aici la oraș mă, de, pui acolo cu țărania, aia, Stai aici, e vocea culturii Trebuie Să o deosebești Trebuie Să o deosebești Dumnezeu te cheamă, ești, ești acum la facultate a intrat la Oradea și spun oamenii Mă, dar la Oradea, mă, la facultate, asta Noi, blestemate, Facultatea, Oradea, mă, de ce ne mers la Cluj, mă, de ce am mers, mă, la Timișoara, mă, mă, da, tu nu auzi ce sunt, mă, da, de ce tocmai aici? Vocea culturii. Când am ales facultatea din Oradea, am știut că aici trebuie să fiu, pentru că Dumnezeu m-a chemat în Oradea să slujesc. Aici m-a chemat Domnul să slujesc. Dumnezeu te cheamă aici, am avut un tânăr care mi-a zis, mă, n-am intrat la Viena, am intrat la Oradea. Așa mi-a zis. Intrat la Oradea mai i-am zis, mulțumesc Domnule că te cheamă aici în Oradea. Mă. Dacă Domnul te-ar fi chemat la Viena, ți-ar fi deschis ușa dar de mă bucur că am închis ușa acolo și ești aici în biserică și a ai rămas aici. Dacă Domnul te cheamă, e ok, dar dacă nu te cheamă, e numai vocea culturii, că avem pe cineva care vine, Viena, dar e acolo pentru că Domnul a chemat acolo, amin? Așa că e important să nu, să faci diferența dintre aceste voci. Și ultimul lucru, ar vrut să vă... Notați punctul D. Aș vrea să vorbesc despre caracteristicile unei inimi acordate la vocea lui Dumnezeu. Primul lucru, o trec repede, este o inimă care strigă către Dumnezeu. De multe ori, reacția omului în strâmtorare în furtună, este să nu mai strige către Dumnezeu. Să fie dezamăgit pe Dumnezeu, să fie supărat pe Dumnezeu. Doamne, de ce ai îngăduit să ne plece păstorul, Doamne? De ce? Și nu mai, nici nu mai te rogi, nu mai strigi către Domnul, n-are rost Uite, ne-am rugat pentru vindecarea inimii lui, nu s-a întâmplat nimic. O inima acordată la vocea lui Dumnezeu continuă să strige către Domnul Sfutați-mă, continuă să strige către Domnul David, spune în Psalmul 27 cu 7 David strigă către Dumnezeu Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem al doilea lucru, a doua caracteristică, o inimă care crede că Dumnezeu ascultă El David spune, ai mile de mine și ascultă-mă Tu trebuie să ai credința că acest tată ceresc pe care tu îl slujești El te iubește și, vrea să, și ascultă la rugăciunea noastră Psalmul 91 cu 11, 15 Când mă va chema, spune Domnul, îi voi răspunde Voi fi cu el în strâmbtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi Cheamă-mă, spune Domnul, și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari lucruri ascunse pe care nu le cunoști. A treia caracteristică a unei, unei inimi acordate la vocea lui Dumnezeu este că ea aude clar vocea lui Dumnezeu. Inima îmi zice, ascultați, din partea ta caută fața mea. Deci ascultați ce spune David. Inima mea îmi spune din partea ta. Adică vocea, vocea lui Dumnezeu a vorbit în inima lui și inima lui acum îi spune lui David: Caută fața mea, spune domnului David. Și David spune: Față ta, Domnul, eu caut. Trebuie să și ca să. Și vedem Cuvântul lui Dumnezeu: Vedem exemplul lui Isus. Isus și-a găsit un loc în care a fost singur cu Dumnezeu. Și îl vedem de multe ori. El spune, Biblia spune că a mers într-un loc pustiu A mers în grădină, singur și se ruga Ideea e, dacă vrei să-ți acordezi vocea la, să, Inima la vocea lui Dumnezeu Trebuie să ai un timp în zi, dimineața, de preferabil seara Când poți tu, în care să fii singur cu Dumnezeu Să auzi vocea lui Dar singur Tu și Dumnezeu să auzi vocea lui Matei 6,6, Iisus învață pe ucenii să se roage Ci voi când vă rugați, intră în odăița ta Nu zice, mergi pe tramvai, mergi pe Cămilă, călărește spre Ierihon Nu, intră în odăița ta Închide ușa Și roagă-te tatălui tău care este ascuns. Și tatăl tău care vede ascuns, îți va În ascuns, rezervat, în secret Acolo în loc, tata avea grădina în care el obișnuia să se roage, când era rece se ruga în camera mare și tata avea un îl auzeai, pentru că tata avea așa un, modul în care cânta el Domnului era, era diferit de când cântăm noi dar era glasul lui tata că lăuda pe Domnul avea, avea un stil aparte și se bucura în Domnul dar era el singur în cameră cu Domnul bunicul meu Teodosiu ce al doilea el m-a învățat prima dată, îl vedeam intram în camera lor unde dormea și bunicu era pe genunchi în, în mijlocul zilei, timpul zilei, nu? Se ruga și venea bunica, mea a minte. Bunica aia, ea. nu se ruga așa mult, să fiu sincer, că se ruga bunicu. De fapt, nu prea am văzut-o rugându-se de asta, e altă mală. Trecem la bunicu. Bunicu era pe genunchi. Și vine bunica și mă, dar ce tot te rogi atâta? Și el, ții așa cum că erau, erau, erau uh, lucruri care le auzeam Și bunicul zicea, mă, muiere, lasă-mă să mă rog Și închidea ușa bunica și merea și iar făcea Că ea era, ea era supărată că nu venea să o ajute și pe ea Ea trebuia să facă, dar el își lua timp Și nu era un om leneș, avea animale și avea, avea gospodărie Dar își lua timp să stă el cu Domnul Și tata a învățat de la el, eu am învățat de la ei Important să stai tu și Dumnezeu Dacă vrei să -l auzi în inima ta vocea Lui Trebuie să ai un timp personal Și un alt lucru care trebuie să faci Este să înveți să reduci celelalte voci la tăcere Iisus spune foarte interesant Închide ușa, zice Când te trezești, nu știu dacă ești om normal ca noi toți Când te trezești în mintea ta să ne pustezi gânduri ce ar trebui să facem în ziua aia? Dorințe, vise, o, trebuie să mă duc acolo Și se pusteți asupra ta și parcă nu știi pe care, de care mă apuc Și dacă ai făcut managementul timpului Îți faci acolo prioritățile și urgența Și îți faci un, un, o analiză și vezi care începe primul Dar ești năpustit de aceste gânduri Secretul vieții creștine este să le împingi la o parte Și să te acordezi la singura voce care contează la început și uh, Oswald spunea următorul lucru, spune că dacă în primele momente ale zilei înveți să-i deschizi ușa lui Dumnezeu și să-i lasă -i intre, fiecare lucru în public pe care îl vei face va fi ștanțat de prezența lui Dumnezeu. C.S. Lewis, care a scris Cronicele Lunare și multe alte cărți, a spus, problema reală a vieții creștine vine acolo unde oamenii de obicei nu o caută. Vine efectiv în momentul în care te trezești în fiecare dimineață. Acolo e problema creștinismului, spune se Toate dorințele și speranțele pentru acea zi se năpustesc spre tine și nici, ca niște animale sălbatice și primul lucru pe care a trebuit să-l faci în fiecare dimineață constă în a le împinge pe toate înapoi și să ascunzi de cealaltă voce să ții cont de celălalt punct de vedere al lui Dumnezeu. Asta e secretul creștinului. Și trebuie să, în timp ce stai în prezența lui Dumnezeu, vei învăța să distingi vocea lui. Vedeți, în Ilie era un moment în care era el disperat. Saude aude din partea lui Dumnezeu. Era disperat și era descurajat, depresiv. Și în 1 împăranț, 19, cuvântul Domnului spune așa, îi spune lui, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. El era într-o peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul, vedeți, îl ajută pe Ilie să distingă vocea lui. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremur de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a coprit fața comanta, a ieșit și a tot la gura peșterii. A spus, ești tu, Doamne. Vezi va trebui să înveți să distingi vocea lui de celelalte voci. Asta va fi secretul să rămâne neclintit. Știți câte voci au venit de când a plecat tatăl la Domnul? În mintea mea? Secretul este în continuare să rămâne clintit, este să disting vocea lui din celelalte voci. Să aud gândurile lui pentru mine, pentru biserică. Asta contează. Gândurile lui. Nu gândurile celorlalți în dorile lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, ultima caracteristică. Ascultați ce spune David. Și fața ta, Doamne, o caut. Fața ta, Doamne, o caut. A căuta înseamnă a umbla după ceva în mod serios. A urmări, a cerceta. Biblia, am citit ca și tânăr, cine găsește o soție, o nevastă bună, găsește fericirea. Și toată tinerețea mea, de la un moment dat în care mi-am Deschideam ochii să caut nevasta mea. Unde ești? Ori unde mergeam, la conferință, unde mergeam? Eram cu ochii deschiși, Doamne a Dumnezeu. Arată ceva semn, să vie ceva semn, să... Și mi-am căutat nevasta. Și știți că am căutat-o mult. M-am căsut la 31 de ani. Dar știți că a fost o muncă serioasă să o caut? Nu, serios vorbesc. A fost o muncă serioasă, nu credeți că să rămân singur. Păi nu, am căutat-o, pentru că știam că domnul mă cheamă să rămân singur. Asta a fost problema. Că dacă mă chema domnul să rămân singur, nu o căutam. Ei, dar știam că Dumnezeu mă cheamă și îmi dă domnul o nevastă bună, o soție bună, care mă bucur că o am reușit să o aduc, chiar dacă e piciorul bandajat, astăzi. Uh, și, dar am căutat-o și a fost serios. Ascultă-mă, dacă tu vrei să cauți ceva, vrei să cauți o mașină, să o cumperi o mașină, păi, dacă vrei să cauți o mașină bună și să cauți, trebuie să cauți serios. Te Zia, te uiți pe internet, mergi la piață, e ceva serios. De multe ori când noi vorbim despre a căuta pe Domnul, este de multe ori ca oameni, e ceva așa, ocazional. Când avem timp, mai spunem o rugăciune, avem de acasă, mai citim un verset din Biblie și vă cau pe Domnul. Nu. A căuta pe Domnul implică întreaga ta inimă, nu jumătate din inimă, Toată energia ta, toată puterea ta, când David a spus și fața ta, Doamne, o caut, el spunea, eu serios, determinat, eu hotărâre, o caut. Adică fac din asta o prioritate. Și acum te întreb, cauți tu fața lui Dumnezeu? Până acum ai fi zis, da, nu, nu, nu, stai. Chiar cauți fața lui Dumnezeu? el? Îl cauți tu pe el? Ești decis în fiecare dimineață să pui timp, nu numai dimineața, întreaga zi, să cauți gândul lui, să-l cauți pe el, să cauți planurile lui, să vezi ce vrea el pentru tine. Pentru că secretul când treci prin încercare, și vă spun cum am trecut noi ca familie și noi ca biserică, dacă nu inima noastră nu era acordată la vocea lui Dumnezeu, puteam intra în disperare. Pentru că din punct de vedere omenesc, tatăl a fost tânăr. 59, 60 de ani împliniți, e tânăr. Și am putea spune, Doamne, dar de ce ai permis acel lucru? Dar, când treci prin furtuni, secretul va fi inima ta sau de vocea lui. Pentru că gândurile lui sunt mult mai presus decât gândurile noastre. Și dacă tu te gândești la de ce Domnul l-a luat pe tata așa de repede, și ai o... Ai un gând, de ce crezi că l-a luat Ține minte gândul tău e atât de inferior Gândul lui Dumnezeu de ce l-a luat Că numai în cer vom ști exact Mă auziți? Pentru că gândurile noastre Sunt mult mai prejos Decât gândurile lui care sunt sus în cer N-ai vrea în această dim în dimineață Să-ți acordezi inima ta La vocea lui În orice circunstanțe Prin care treci Tu să știi, să auzi, să poți să spui Inima îmi zice din partea ta ce zice inima ta din partea lui Dumnezeu. Amin? Aș vrea să plecăm capăt acolo unde sunteți, și aș vrea să